Прекрасне! Воно все в грі чистих сил. То чому ж вона має відбирати в нього свою причисту силу? Наливала вино в келихи твердо і вміло. Налила собі величезний імператорський, саджений смарагдами й рубінами, піднесла його. Беріть! Хапали, штовхалися, мурчали, як звірі, Виптали на випередки, посуваючись до неї ближче і ближче, аби не втратити свого, аби випередити іншого, або допастися першим. Може, і не так у бажанні розкоші жіночих, як милості від імператора. Вона дивилася на них поверх свого келиха, дивилася холодними, примруженими очима, а відступала по волі, ждала, чи не підвів її кирпа чи не обманув його ромейств мутуракані, чи стане це те, на що вона сподівалася, доведена до довідчою і без виході. Вони стали всі враз, мов би гуркнулися об камінь, ще були подивовані, ще не вірили своїй раптовій закляклості, ще стояли, а вже були мертві. Тіла їхні вбиті були отрутою, Мозок ще діяв, мозок підказував єдиний, що міг підказати цим сановним рабам, цьому посліду людському. Мозок підказував просити, благати прощення, милості, милосердя. Усі вони попадали на коліна, спробували повсти деє в практи, лизали холодну, кам'яну підлогу, вхлинали в себе. Видкі рослини, барвистих птахів, чи дернацьких звірів, викладених з різнобарвних мозаїк. Вони ще не вірили, що вмирають, хоч були мертві. Ще не вскочивши до ложниці і не кинувшись на ту чисту і не торкану ніким жінку. Отрута трута ромейська діяла швидко і безжально. Судомили члени, вилазили з орбіто очі, чорніли нігті. І в праксі я вже не відступала, бо не мала сил. Тримтіла дрібно-дрібне, як осичена, в безвітряний день. Затиснутий в руці келиш перехилився. Червоне вино лилося їй на тіло, на стегна, на живіт. Вона не зауважувала того. Стояла в червоних краплях вина з розширеними відлях величезними очима з розтріпаним довгим білявим волоссям, прекрасно і ніжним ов'янгол гріху і злочинів, І такою побачив її імператор, який тихо прокрався до ложниці, сподіваючись на інше видовище. Він мовчки хиго і уміло перестрибнув через мертвих, допався до жони, згрів її в обійми, з риком і гарчанням по до ложа, келих загримів по підлозі, руки її в праксі звисли без сила, була, мов, мертва. Але Генріх уже нічого не помічав, задихався від захвату, від щастя, і тут сталося між ними болісне, тяжке, стидке і огидне. Літопис Історія і легенда. Події навіть найвірогідніші у ті віддалені часи часто поступалися місцем благочестивому обману. Істину шукали в словесних запевненнях і віроломних присягах. З поваги до минулого намагалися зобразити його не таким, як воно було насправді, а таким, як воно мало бути. Брихали королі, брихали єпископи, Брехали монахи хроністи, усіх затьмарили брехливістю папи римські, оголосивши підроблений документ, так звані Ожеї Сідорові декреталії, продав імператором Костянтином виховної влади римському єпіскопу. Правди боялися і всіляко ховали, надто ж коли йшлося про високих особистостей. Людтівський єпископ Одвард, який 1106 року написав панегіричну історію життя імператора Генріха, здогадуючись, що правда рано чи пізно стане знаною, вирішив випередити всіх тих, хто дошукуватиметься істини, зобразивши події з тою мірою уяви, яка була відпущена йому природою і продиктована церковним лицемірством. В опочивальні Генріха лежали сліпі, криві, сілякі боляще. Сам імператор роззував їх, укладав спати, вночі вставав і вкривав їх, не остерігаючись доторкнутися й до тих, хто за самим характером своїх хворощів бруднив постіль. Та незалежні уми існували за всіх часів. І ось, обурюючись незграбною брехнею єпіскопа Отберта, подає до нас голос його сучасник, полеміст Гергог. До участі у цих таєнствах була притягнута нова імператриця, яка нічого про них не відала. Випробувавши цей культ нечестя і на інших, і на собі, попервах вона мовчала через жіночу сором'язливість, а коли величина злочинів подолала жіноче терпіння, вона розкрила цю справу священникам і епіскопам і стала шукати нагоди для втечі. Писання Отберта названі «Історія». Гірка правда – Гергова занесено занесена до реєстру легенд. Вигодить, що легенди лають правдивші за історію. Втеча, ніжність потоптана, сором відібрано, гордість осміяно. Що ж лишилося? Між євпрацією і Генріхом розверзлася прірва, така безмежна, що годі було й думати тепер чимось її заповнити. Життя цілого не досить. А що є в людині, окрім життя? Зрозпачена, безсила, змучена, Євпраксія плакала впродовж багатьох днів. Не приховувала сліз, зробила свої сльози викликом погрозою зброєю. Ніколи не гадала, що вистачить у неї мужності на такий плач. Хай почують усі.